Həcim suresi Məkkədən azıl olmuşdur Altın şiki ayəd Bağışlayan və məhriban Allahın adıyla Batmaqda olan ulduzu andolsun ki Sizin yoldaşınız Mühəmməd ə.səlam Nə haq yoldan sapmış, nə də azmışdır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 Qəlb, Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı Məhəmməd ə.s. gözü ilə gördüyünün Cəbrail olduğuna qəlbən inandı Siz onunla gördüyü barəsində mübahisə mə edirsiniz? And olsun ki, Məhəmməd ə.s. Cəbraili öz həqiqi surətində başqa bir dəfədə meyrac vaxtı görmüşdü 7-ci göydəki Sidrətül-Münteha'nın yanında. Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni olan məva cənnəti onun yanındadır. O zaman Sidrənin nələr bürümüşdü? Nələr? Göz nə sağa-sola yayındı, nə də uzağa getdi. Hər şeyi olduğu kimi gördüm. And olsun ki, Peyğəmbər öz Rəbbinin ən böyük üdrət nişanələrindən, möcüzələrindən bir qismini gördü. Ey müşriklər, bir deyin görək, sizin ibadət etdiyiniz lat və uzza nəyə qadırdılar? Digər üçüncü büt olan mənatdır həmçinin. Məyər oğlanlar sizin, bəyənmədiyiniz qızlar isə mu? Allahındır mı? Elə isə bu ədalətsiz bölgüdür. Onlar bütlər, sizin və atalarınızın özlərindən oydurub qoyduqları addlardan başqa heç bir şey deyildir. Onların yalnız quru adı var. Heç bir şeye qadir değillər. Allah olara ibadət edilməsinə dair heç bir dəlilləndirməmişdir. Onlar müşriklər yalnız zənnə və nəfslərindən gələn istəklərə uyalırlar. Halbuki Rəbbindən onlara haq yolu göstərən rəhbər, Qur'an və Peyğəmbər gəlmişdir. Yoxsa insan istədiyi hər şəyə nail ola bilər. Xeyr, bu mümkün deyildir. Müşriklərin çox istəməsinə baxmayaraq, bütlər onlar üçün, Allah dərgahında heç bir şəfayət edə bilməzdər. Ahirətdə, dünyada ancaq Allahındır. Göylərdən neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfayəti heç bir fayda verməz. Ancaq Allah öz istədiyi və razı olduğu kimsiyə mələyə, yaxud möminə izin verdiyidən sonra onun şəfayəti fayda verər. Həqiqətən, ahirətə inanmayanlar, Mələklərə, onların Allahın qızları olduğunu iddia edərək, Qadın ədləri verirlər. Onlar buna dair heç bir şey bilmir, yalnız zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət olabilməz. Artıq, ya Peyğəmbər, bizim Qur'anımızdan üç çevirib,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 Yaxşılıq edənləri isə Ən gözəl mükafatla mükafatlandıracaqdır O, yaxşılıq edənlər ki Kiçik günahlar, xətalar istisna olmaqla Böyük günahlardan Və rəzil işlərdən Zinadan çəkinənlər Həqiqətən sənin Rəbbin çox bağışlayandır Sizi torpaqdan yaradan da Siz analarınızın bətinlərində rüşeym halında olanda da sizi ən güzəl tanıyan odur. Özünüzü təmizə çıxartmayın. O, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənin kim olduğunu ən gözəl biləndir. Ya Peyğəmbər, İndi gördüm mü imandan dönəni, biraz pul, mal verib qalanına xəsisliyi göstərəni, Məyər o qeybi bilirmi ki, Öz dostunun əzabına yüklənə biləcəyini görsün? Yoxsa ona, Musanın səyfələrində olanlar xəbər verilmədi? Və əhdə çox vəfalı olan, Allah qarşısındakı borcunu layiqincə ödeyən İbrahimin Sühüflündəkilər bildirilmədi? Tövratda və İbrahimin səyfələrində deyilənlər bulardı. Heç bir günahkar,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 Güldürən də, ağladan da odur, Öldürən də, dirildən də odur. İnsanlardan və heyvanlardan Hər bir cifti erkeği və dişi yaradan odur. Bir qətrə nütfədən, O ata belindən analığa axıb tökülərkən, Ölüləri yenidən diriltmək də ona aiddir. İstədiyini dövlətli də edən, Kəsibdə edən odur. Şira ulduzunun da Rəbbi odur. Əvvəlki, ilkin adı, Ad qövmünü o məhv etdi. Səmudu da həmçinin. Və onlardan heç kəsi sağ buraxmadı. Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etdi. Çünki onlar daha zalim, Daha azğın kimsələri idi. Lut qövmünün yurdu, Mütəfəkkirin də altın üstünə o çevirdi. Qaldırıb yerə vurdu. Onları nələr sardı? Nələr başlarına nə musibətlər gəldi. Ey insan, sən öz Rəbbinin hansı nemətlərinə şəkk gedirsən? Bu Muhammad əleyhissəlam da əvvəlki peyğəmbərlər kimi insanları Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbərdir.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 Ey insanlar, gəlin Allah'a secdə edin, Allah'a ibadət edin, ondan başkasına itaət etməyin.